بقرا مدنی صورت ده با ترتیب ده صورتونو که دویم نمبر او با ترتیب ده نزول که ستیسی نمبر ده و اتایم نمبر نازل شوه ده روستو ده صورت متوفیفین او مخکی د سورته انفال نه صورت, صورت البقره مدنی سورته نازل شوه ده. روستو ده مطرفی ده صورت ده دی روز تو د سورې متصفین نه او مخکی د سورته انفال نه عربه د دې صورت مخکی سورته سره نو یو رب د اسمی دی دې رب ته مانوی دی اسمیرا به دماغ کې صورت سره دا دی چې الله مونږ کتاب کوله او وادمو کا اياک نعبد او اياک نستعين ولا نعبد البقره كما فعل اليهود اے الله مونږ ته سره وادګړي چې خاصه عبادت وکړو ستانه به امداد واړو نو مونږه عبادت بقری سنگ د بقری د غوانته څنګه چې يهودو کړو دا یې اسمیرا مانه یې ربات مخې صورت سره په غنوج باندې یې یو څه مختصر ودی مخې صورت الفاتحه کې اویل الحمد لله په دې صورت کې صفات د رحمت په ذک ویلوهیت په ذکر شي الله په صورت کې به صفات ذکر شي مخې صورت کې ویلو رب العالمین سورت پاتحه کی اللہ تربیت کرو انکے دا مخلوقات دے پدی سورت تک کی سیاد کی وی ربکم اللذی خلقکم ربکم وی تخصیص کی اصلاح سورب مخی سورت کی عام و رب العالمین پدی سورت کی ربکم وی تخصیص کی مخی سورت کی الرحمن الرحیم پدی سورت ایک سو تری نمبر آیات کی صفات در او در او تفصیل در رحمان او در رحیم ایک او ایک سو چون سخیات کی دارنگ مخ کی صورت کی مالک یوم الدین چه مالک د دورزی د حساب دورزی ده صدا او جزاده. نفدی صورت ایک سو نمبر حیات کوئی لیللہ ملک و سماوات والآرد دا اسمان و دزمکی مالکم اللہ رب بڑی عزت تی دارنگ مخی صورت کی ویلو ایا کناب و دو ایلا عبادت کو په صورت سورته 21 نمرېات کې امر بل عبادت الله رب عز حکوم یا ایه الناس عبدو ربکم الله دې اې کا عبادتو کې در په آیات نمبر 21 امر بل عبادت الله رب عز په عبادت باندې حکم کوي دارک مکه صورت سورۃ الفاتحه کې ذکر و ایه کنه ستایم الا امداد واړو مونږه پدې سورته کې الله تعالی هغه حکم کوي 45 نمبر آیت کې وستعينو و الصلاه موږ کې سورته ویا کن سائين پدې سورته کې امر وستعينو بالصبر و الصلاه دا رنگ موږ کې سورته کې سورته الفاتحه کې المستقیم والسूरत المستقیم جلانو ته نی غلار اوخه نور یا توجہ کی پدین کلک کی په دې سورۃ یوم ازاک ده حقی کتاب الله د الله کتاب قران شریف نو په دې سورۃ بیمات ذالک الكتاب الاریب فی سائتکم سو وختل راجهوا واقلا ذالک الكتاب الاریب فی دا کتاب دا قران شریف چې په دې شک نشته دی دارن مکه صورت کې الله رب عزت فرمایلو سورات الذین انعمت علیہم منوامین چې الله رب عزت په أغيبان احسان کړی دي په دې سورته او ذکر شي چې ابراهیم علی السلام دي یاکوب علی السلام یسحا کر السلام اسماعیل علی السلام چې الله رب عزت په احسانات کړی دارنگ بین اسرائیل کی دنیاوی احسانات نعمتنے پہ الله رب بلدت پڑیو مخی صورت او صورت الفاتحہ کی غیر المغضوب علیہم اے اللہ تاج چاپاندے غزب کرے دے دہا غیلہ را تمخ ہے نوپدی صورت ایک سَت نمبر آیات کې ذکر د مغزوب کې هغه يهودي وباءو بغضب من الله هغه د تخیچ را سوق دي د یو د هغه نه يهودي دارنګ مک کی سورۃ کې ول الضالین چې موږ ته د نو پدې سورۃ کې هغه ول الضالین در تخی جا گمراه خلق سوکو نو ایک تو اتنام برایات که ها گمراه ها ها ظالم خی نورم گن و جوحات دی فدی صورت کی اوو آیاتونو نو صورت البقرکی اوو دفی او او دا دا سو و په او په مونږه لپاره د سودي و ذکر کیږي څو کیسو د خوري انتیازه د صورت کله د صورت کې کمی خبر دی چې هغه په نورو صورتونو کې دی انتیازه په دې صورت زیات دی یو یودا چټون زیات احکام په دې صورت کې دي تر دې پوری تفسیر قرطبی او تفسیر ابن کثیر د ابن عربی رحمت الله علیه قول ذکر کړي دي که موږ خپل استادانو نه خبره ورېدل دا چې په دې صورت کې 1000 اوامر زر حکمونه ایک هزار نواهی زر هاگه کارون چه اللہ را برزید دا ایک هزار حکمتونا حکمت خبری او ایک خبر و قصص اشارتاً واقعات کدی صورت کی ذکر دی دویم امتیاز ده صورت پدی صورت کی واقعان دا بقری دا واحق و واقع ذکر کی چاوہ پبل صورت کی نشت دے داران پدی صورت کی اللہ رب العزت دا حاروت او دا ماروت ایک نمبر عید کے دا واقع ذکر کی, کی جدام پبل صورت کی نشتہ دیں دارنگ پدی صورت کی امتحانات ابراہیم علیہ السلام ہاں غزکر کی جدام پبل صورت کی نشتہ دیں آیات نمبر ایک سو چوبیس ذکر دیں امتحان نتیجہ دیں امتحان ہاں اکول پدی آیات کی ذکر کی ایک نمبر آیات کی دارن صورت ممتاز دے پايات نمبر 142 تحویل لقبلی چې قبله بدل شي او حکم د تحویل لقبلی چې راغلي د هغه په دې صورت کې تفصیل نشوي بل صورت کې نشته دي آیات نمبر 142 نه دا حکم شروع کېږي بل د صورت ممتاز دے پايات نمبر 158 ذکر د صفا او د مروه در صرف قدیه صورت کې ده نور و صورتنو که ده ده ذکر نشته ده دارن آیات نمبر ایک تو پچیسی یو سل پینزه نمبر آیات ده آغای ذکر چه پکم میاشته قرآن شریف نازل شوه دی چه آغا رمضان شریف میاشته می صورت کې نشته صورت کې راغي داران دا صورت ممتاز دي بایات نمبر 222 باندې په مسالې ته تفصيل را هيز باندې داران دا صورت ممتاز دي آیات نمبر دو سو تریالیس دو سواد دریس الویختم آیات چی سخلکو در مرگ نتقصیدل اللہ رب بریزت پا حقیبانده و بار آوسته با دارن شرط ممتاز آیات نمبر دو سو تیالیس نا کما واقع ذکر کیگی ده طوالوت او ده جالوت حقوق دی سرت کرا فالسرت کنیش تا دارن صرت ممتاز پا آیات نمبر دوسوب پچ پن آیات آیات و کرسی آیات در طول نهرو عظمت والا آیات در قرآن شریف حقوق دی سرت کن دوسوب پچ پن نمبر آیات آیات و کرسی دارن صرت آیات نمبر دوسوب مناظرت ابراہیم علیہ السلام د نمرود سران اغصر و بدی صورت کے ذکر دا دارانی پایات نمبر دو سو انسط دو سوای و کمش پیتم آیات چواقی السلام دکر کی گی دا صورت ممتاز دیں پایات نمبر دو دو سوا دو عطایم آیات دا شریف طولون اوگد آیات آقا پدی صورت که دی. آیات توبیلا طولون اوگد آیات دا قرآن شریف آقا پدی صورت که دی. دارن صورت ممتازه پا تفصیلی رد دا سود بانده. سم رد تفصیل سرچ رد دا سود پدی صورت که شوه دی. نو آقا بل صورت که نیشت دی. بل فضائل ده دی صورت نو فضائل ده دی صورت چی ده هاگه گرن فضیلتو یو فضیلت ده دی صورت دا ده ده چی کم ده که ده صورت نو هاگه کور هاگه شیطانان نیشی را تلی سا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشیطان اين من بيت الذي ذکر في سوره البقره لا تجعلوا بيوتكم مقابر تاسو دخلو کورونه قبر څنګه تاغیر پرنگی ویران چاکی سکتلاوت نکی دقا ستاسو ده کورن قبرستان ما جوڑ ہوئی بیانی بیاری اسلام فرمی ان شیطوانا ینفرو من بیت اللذی تقرو فیه سورة البقران یقینا شیطان ده ها کورن تختی چپکم کور کی سورة البقران لسلی کیگی نیو فضیلت دا یې دی فلستلو باندې شیطانان نشي اشاره دی له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې دی صورت هر او آیات به چې نازریدلو نو دا هر او آیات سره اتیا اتیا فرشتي و راتللي هیڅ هیڅ فرشتي د دې آیاتونو د عظمت د وجنه یو یو آیات راغلي دي در ایم حدیث مشکات شریف کرازی ایک سو چورسی صفحہ کی ده ابو معمر رضی اللہ تعالی نم روایت دی نبی علیہ السلام و السلام پر دی اقرأوا سورة البقران فئن اقضاها برکتن وطرکها حسرتن اقرأوا سورة البقران لستلق وید سورة البقری فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ يَقِينًا دِي أَغْسَل دِي زِنُو ولَّا بَرَكَت دِي يِن سبب دِ بَرَكَت دِي وَتَرْكُهَا حَزْرَتٌ او پريخل دِي حَزْرَت او اَفْسُوز دِي نَفْسُوز بِي انسان دِ پارا پرزق قیامت وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَاطِلَا باطل خرک دِي طاقت نِشي لَرِلَ اچِدایز دِ کِي داونِسين باطل پرس تا خلق دا دیز دکول نشکولی. در ایم حدیث دات را غلی نبی علی اسلام فرمیلو. تعلمو سورة البقرہ بین ناقضها برکتن و ترکوها حسرتن تاسو سورة البقریز دکوی دارن نورو تیخی زکا دی دینی ولد دی زکا ولد دی خودنا لا سبب د برکت دیں او د دې پرې خلابه سبب د افسوس وې نور بیا صورت کې د نینا د نینا څخه هيتونی دي د حقیقی ځنګل فضیلت دی ان شاء الله هغه بیا ور سره ور سره ذکر کو بل اسماء د صورت البقره د دین و نو یو نوم چې د وجه تسميده دې سورۃ چې د صورت البقره ولی ویل کېږي قرآن شریف کی در دری صورتونو نعلاوه در طول صورتونو وجه تسمیش تده آغنوم چی ده که صورت کی ذکر وی کم چی در صورت نوم ده صرف دری صورتون دي یو صورت الفاتحه دویم صورت الانبیاء او دریم نمبر صورت الاخلاص دا دری سورتونه دی چرا دی وجه تسمی ومحاغا لفظ شبه سورت الفاتحه فاتحه نو مدیخ وفاتحه لفظ دی سورت کی بینشتا سورت الانبیاء پر طول سورت کی لفظ نشتا دی سورت الاخلاص نو پر طول سورت کی لفظ نشتا قل والله احد اللہ صمت لم یارد ولم یولد ولم یکن له کفا احد دی دری سورتونه الابا ایڅو 11 سورۃونه یوصل یول سورۃونه د دې ټول وجې تسمیش نه دی د دې سورۃ وجې تسمیادی ته سورۃ البقرہ زګوي چې په ووش پیتم نمبرات نه واقعات البقری د غوا شروع کیږي بقرہ غوا ته وی نو واقعات غواجلې په دې سورۃ کې راځي او باقی غنیفه دی دی نو دی وجې نه دې ته سورۃ البقرہ ویلیکي بل احادیثو که دیدی نمونه یو دیتا سنام القرآن قدویم ذروت القرآن هم بیلی شویده سنام القرآن سین سری لیکلیکی گی سنام القرآن قدویم ذروت القرآن سنام او ذروه عربی که دا اوچیت حصیتا بیلی کی گی باز وی له اوخ دے کوپ ته د تم سنام وملي کی دا اوچته ایسره د اوخ اوروی کوکت اعلی هسه افضل هسه عالی تا سنام او زرو وملي کی مودیو یی نیت سنام القران او زرو ته القران وملي کی جدا د نور سرت عنا یو جداه عزت لري ټونه لوی سرتوم دی داراً حدیث کا راضی نبی علیہ السلام فرمیلو لیکلی شئی صنام و صنام القرآن البقر ده های او اوچت حصه سوی د قرآن شریف اعلاء او اوچت حصه جده هاغ صورت البقره ده بریم نون ده ده تفسیر و علمانی مامل اصره محلاء اوجل اتانو صفاکی قصطات القرآن ذکر کرده توات القرأن قاف 3 12 طاو او آیات وا استوات عربی کی خیمه ته ویل کیږي توات القرأن بوې کی د قرآن شریف حصہ حس... دی قرآن شریف خیمه ده صلیرم نم ددی دیتا او سورتو ال عمران صورت <سرط> زهراوین درانا والا صورتونا پڑق والا صورتونا دا ورتویل شوی و دا اکم انسان چرا دو صورتونا زیادتو لی قیامت پارز بانده دیده دی دا مخونه و پڑکیگی ادیده دا مسلم شریف کرا زی زهراوین ورت دیو جنوی چه قیامت پارز دیده دی دستان کو مخونه پڑکی و پڑکیگی دا ود صورت اصل مقصدی مسلیم دی صورت کی سلور زکر کی چاہیتا دعوت صورت ویلے کی یو اسباد توحید اللہ رب العزت دویم جس رسالت نبی علیہ الصلاة والسلام دویم جهاد فی سبیل اللہ تعالی او سلورم انفاق فی سبیل الله تعالی دا سلورم اصلی چده اصل صورت که زیاد تفصیل سر زکر کی یو اسواد توحید اللہ رب العزت دویم اسواد رسالت نبی علیہ السلام درین صداقت درین جہاد فی سبیر اللہ تعالی او صلورم انفاق فی سبیر اللہ تعالی تقسیم دی صورت صورت صلور حصیدیں اول حصات اور آیات نمبر چیانوے شپک نوی نمبر آیات پوری پدی کی مقصدی مسئلہ اس بات توحید اللہ رب العزت چیانوی نمبر آیات پور زیاد چلے توحید پر بیانی گی دویم حصہ تر آیات نمبر ایک سو یوصل شپک او نمبر آیات پوری پدی حصہ کی نه اعتراضونا دنیبی علیہ السلام پر رسالت باندی او دہاغی جوابونه او زیادتر مسئلہ دنیبی علیہ السلام در رسالت پر ذکر کی گی دریم حصان پر آیات نمبر دو سو تریپن پوری نمبر آیات پوری او په دې کې زیاتہ مسراد جهاد چې سبیل الله تعالی د دې ذکر وکيږي سلورمه مثلا سلورمه حساب تر آخر د صورت پوري او په دې کې سلورمه مسلأ انفاق چې سبیل الله تعالی دا الله رب العزت پلار کې مال خرج کولی دا تقسیم ده صورت بیا دا اول حصا تر نمبر آیات پورو چکم ادا دا دری بابون ادا اول حصا تر آیات نمبر چیانوی پورو چکم ادا دا بیا تقسیم دا پا دری بابون اکی اول باب تر آیات نمبر اکیس پوری اول باب ترعیات نمبر اکس پوری ده اول باب خلاصان اکس نمبر ایات پور خلاصان اول سرک کی ترغیب قرآن شریف تا بیاور بسی پینز سفات ده متقیانو یا د حکم دونهوي او حکم محروی پايات نمبر 5 کې پنځه صفات یو ایمان بالغیب دویم اقامت الصلا یو په غیب باندې ایمان راوړل دریم د مانځه پابندی کول دریم انفاق فی سبیل الله د الله په لار مال خرج کول دا ایمان بالقطب السماویه اسمانی کتابون منل پینزم نمبر ایمان بالاخرت قیامت منل لده ای حکم دنوی اولای که علا من رب دا حکم دنوی ده دنیا که دا خلق پنه غلار ده دا آخرت حکم و اولای که هم المفلحون دا خلق بکامیاب ذین الذین آیات نمبر 3 او آیات نمبر 7 او آیات نمبر 7 دو آیاتونو کې بیان د کافرو ذری قواہتونا قواہتونی سوا علی ایمان زرتم املم تنذرهم لا یؤمنون ګفر کوي او نځات کیس اثر نکي حكم الدنيا في الدنيا حكم ختم الله وعلى قلوبهم وعلى صمعهم وعلى بصارهم غشاوا الله والذنون بعد مهر لغوله دا آخرت حكم ست آيات كي وَلَهُمْ عَذَابُ نَزْزِيمُ آخرت كي بده ده فارلوی عذاب بِعَدَ وَمِن النَّاسِنَا بَيَانْ دَ مُنَافِقِينُ وَدَ مُنَافِقِينُ دُولَ او بیا آیات نمبر سترہ او اٹارہ انیس بیس فدی ایتونو کے مثالونا داد اولینی باق خلاصوہ اس مشکلات در صورت صورت کی کمی خبری ہر مشکل معلومی وکولنا مخجري الف لام م بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په دا څنګه الله الرحمن الرحيم عمو لم اجي امداه يوم معنی کوي په ایتو تفسیر دی تفسیر, تفسیر خطيب شربيني هغه هر تفسیر هر یو صورت سره دا هغه مناسب معنی را بسم الله الرحمن الرحيم کوي او کم چی صورت کے مزامین وی نو رحمان و رحیم کے آگے طرف تے کی نو شروع کم پہ امداد پر امداللہ باندے الرحمانی چاہم محربانی کردہ انسانانو تے بیان دے توحید کردے دارنگ دے رسالتے کردے جہادو دے انفاق بیانی کردے خصوصی محربانی پہا چاہ کردے چاہ چی توحید امنلو رسالت امنلو جہاد دے او کود اللہ پلار کے مال خرج کردہ احکام امنلو واللہ رب عزت باغی خصوصي مهرباني ده الف لام میم الف لام میم پڑھیه باركي سوه خبري یو ترقيد الف لام میم مقطعات د هر سوره تونو باول کراغلي دي نو حروف مقطعات 29 سوراتونه یا کوم ډېرې سوراتونه دې ابتدا شروع هغه په الف لام یا بل لفظ سره کیږي په حروف مقطعات سره دې ابتدا شروع کیږي ځین حروف مقطعات کله صرف یو لفظ وي لکه څنګه سره سواذ یا نون سورۃ نون د سورۃ سواثره په یو لفظه سواذ لأن هناك هروف مقطعات يوجد صرف يوجد لفظ وصرف يوجد لفظ يوجد يوجد لفظ يوجد دو ألفاظ لديه مثال لك ها ميم ها أو ميم دعا دو ألفاظ أو دا حواميم سورتنا حواميم السبعان سورة مؤمنة ترسور دا او سرطن صرف دو الفاظ حامی ما نشروع کی دریم طریقہ دری الفاظ وی دری غروف مقطعات وی لیکن علیف لام را یا علیف لام میم دی سورت اول کی دری و طریقہ دری الفاظ غروف مقطعات رائشی سلورم طریقہ سلور الفاظ پا ها غیبان دی دی سورت ابتداوشی لکا الیف لام میم سواده دی سورت اعراف شروع چی کیجی محاو پا سلورو الفاظو سرک لام میم او سواده تینزم تریخان تینزو حروف پا دی سر دی او تینزو حروف مقطعات راشی د سوره ت مریم ابتدای کې کې نو قاف یا عین صاد د پنځو حروف وی او پدې سره د سورت ابتدا د سورت شروع شې دا, دا رنگ د سوره شورا شروع کې ح ام عین سین قاف پنځو حروف سره حروف مقطعات حروف مقطعات دا دې دا زان زان حروف ویل کیږي هر یو لفظ سره ځان ځان له ویل کیږي اکاسنګ له تالیف دی نو علم پرنګختاری خدا هر یو حرف دې ځان ځان له ویل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلو دې انسان قرآنی شریف ولست من قرأ آية من كتاب الله فله بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها كم انسان جلال رب العزت كتابو ايات مولس دو والله رب العزت لدي ومن قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له من قرأ من كتاب الله فله به حسنة تاج يوه رب الله كتاب ولس دو دافار پدي باني نيكي دا النبي صلى الله عليه وسلم قال والحسنة بعشرة أمثالها يوميكي ببدل دلسونيكو يعني يوم بلس الله رفرزت ده أجر ورخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقولو علف لا ميم حرف بل حرف ولام حرف وميم حرف تاوست دانميم جنه علف لا ميم دا حرف ده الفن حرف دالف په کې ځان له حرف دی لام حرف لام په کې ځان له حرف دی او میم حرف میم په کې ځان نو صرف د الف لام میم په لوستلو باندې الله رب العزت ډیر ښه نېکې ور کوي الف لام د دې معنی او مطلب په دې کې مفسرینو ګڼ اقوال راغلي دي يو قول تفسير ابن جرير ده قطادره مهلا نقل کرده ده هاوي علف لامیم اسم القرآن ده قرآن شريب ده نموننا ده یونوم ده دوهم قول امام خلیل او امام سبوه چه ده نهوی مشهور امامان ده نهوی مشهور علمات درشوه ده اغی اسم و اسم سوره د الف لام میم او د کوم الفاظ چې راځي د سوره نوم دی دا کدی سوره تسریه بقره ته داغی دا دا په نسوره الف لام میم هم ویل شي دریم اول د سودیو د شعبیر هم الله دی هاوی اسم الله الف لام میم د الله رب العزت نوم دی سلورم قول دی ابن عباس رضی اللہ وطلنهم نیوداهم نقل دی او اکرم صحبهم دا قول دی وی دا الفاظ قسمی دی دا قسم که الله رب رزد دا الفاظ دکرکی دی ابن عباس صحب قول مطابق بیاد دی مطلب دا جوڑی گی علیف العمیم ذالک الكتاب العریب فی قسم دی چی دا کتاب با دی کسی شک نشتے دی بنزم قول د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای د حروف مقطعات د اسماونا یعنی مخفف دی الف معنی دی انا لام مراد الله او میم نه مراد اعلم الف انا لا منع الله ام مين مراد اعلم ربو لابن مسعود رضی الله عنه فرمی دې مطلب دا دی ان الله اعلم الله رب العزت فرمی زه لاي مو ز ډیر خپوي ګمه قول حق دا دی الف ما نه ل مالک اومی من مجید و منان تعالی رب دې پرمې ذلتی بارکبین ذات ما مالک اما، مجید بزرګیه والای ما احسان وکون کې وینسان د دا داخې چوګور الله رب دې ذات کتاب را لګلې دې لطیف لطیف یو معنی دا دا چې بارکبین معمولی معمول سیدون لیدون کې دوی معنی د لطیف دا د یو انسان دا ذهن او سوچ نه زیات خېګنه او احسان په اون کې د چا دم را خیان نه وی چې د ما ستر دمره انسانو خېګنو کی راغین زیات خېګنه کول دته له دوی فیله کی نو الله ربونه ذات د انسان د ذهن زیات خېګنه انسان سره کړی چې د قران شریف ولر علی کې دی بل مالک دی اختیارمندې و دا انسان بزا اللہ رب و رضت اصم حکم منی زکر الله رب و د دا مالک دینو چرا کتاب برا لگلی دا بم خام خامنی مجید بزرگی نو دا دستو خیالو نکی الله اللہ رب و دا کتاب دل را لگلی چو بس اللہ رب و رضت فرمی چرا خلق دی زمان تعریفونو کی الله اصم بزرگی والا ذات دی دا تاریفونی شیوی دی مالی بلا امیم نموراد دادی بل علماء دا دي چې د ابجدو په لحاظ سره الف چې دی ابجدو کې چې خپل د حکم حساب دی د یو د پارې استعماليږي او لام چې دی ابجدو کې 30 د پارې استعماليږي دیر شو د پارا او میم د تلویخ تو 40 د پارې استعماليږي نو دا ټول 71 جوړيږي اشاره دے چه رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد دین داوا 71 سالو کی پټو دنیا غالیب هي او همداسے دے رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دا پټو دنیا باندې د عمر زمانہ د عمر وخت کې خور شه اتم قول لدی الف لام میم کې اشاره دا سند د قران شریف ته ا لي معنا الله نا معنا جبريل عليه الصلاه والسلام مي مانا محمد صلى الله عليه وسلم لذا قراني شريف الله رب العزت قوادتاه جبريل عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ته را لي ګري نشارہ دا سند دا قرآن شریف تا نهم قول دا دے تجسیب نشاپوری زکر کری دی علید کی اشارہ دا استقامت تا لام کی اشارہ دا حاصل اند المجاہدان کلچ انسان کوشی شکی سایو کی سور تحسل شی نوح رسېسته اشاره ده او درې مقام د محبت ته وریف لام میم اشاره استقامت و اختیاري الف سره طرف ته اشاره ځکه او معنا استقامت پریک لکوالی لام حاصل هند المجاهده چې کوشش دی وک او سعی دی الله د دین نه پاره ساتب سه حاصل شي نو درېم نمبر کې مقام د محبت او پی جنا عقد اولویت ولا محبت صرف بد رب العباد سره کي قول هاغه ابو بکر رضی الله تعالی ان هم ابو بکر رضی الله تعالی نو فرمي لي كل كتاب سر و سر القران اوائل السوره لِکُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ د هریو کتاب دا پاره څه پټي خبري وي و سر القرانى اوائل السوره دا قران شریف هغه پټي خبري هغه د سورۃ سورۃ اولانو کې چې کم الفاظ رازی الف لام ده دا ولدا د قران شریف هغه پټي خبري دی او هریو کتاب کې داغه څه پټي خبري وي نو دیو د دا اغپا دی خبری راغلی دی. قول دا چې دا دا د دا آجزا کورو دا پارا دا الفاظ راغلیو. او انسان چه عجز پیدا کورو دا پارا. مشرکینو ویل دا قرآن شریف نبی علیه السلام دا زان جوڑی نو اللہ رب رضی دا سی الفاظ رولی گل کتاسو یل دا ربی الفاظ دی دا زان جوڑی کی. مدام دے عربی الفاظ دی دئے معنی مطلب تاس او وایے مشرکین دے دین عاجز شل او دے معنی مطلب بي وے اون بل انسان تا عاجزی چ انسان کی عاجزی راشی کر انسان جان تے ډیرو چتو ګوری چ ما کی ما ته ډیر پوها او ډیر علم دی الله اللہ رب العزت فرمی علی فلامین زدی سی لفظ میں تراؤڑا اس تا پہ دے پوہشا دی وجنا حدیث کے راضی نبی السلام فرمائی کہ کم انسان دی داوکی جماس را دیر لویا پویا دیر لویا علم دے نو دید اللہ رب العزت دی وینا تکزیبوک وما اوتیتم من العلم الا قلیلا سور دی بنی اسرائیل پچیت سے یاد کہ الله رب العزت فرمائی تاوست اللغون ده علم در کرشوه ده داد آوی که انسان که چه ماسره دیر لوی علم ده دیر لوی اپوها دا نو دیر اللہ رب رزت ده ده وینا تکزیب انسان که آجزی راشی چې ده پا خفل علم مانی غاوی رنی شی دیده پاره ده الفاظ رازین و ده الفاظ پا باره که یاد ساتین دازین که راوز کل بیکاره آباز دی فیدی دي دا بلکل غلط خبره ده پا دی باند اعتراض نشی که دلی. که اعتراض پا که نو مشرکینو با پا دی اعتراض کرده دی. خلیکن مشرکینو چده چر تمدانی در آغی لی چده قرآن شریف بدی الفاظ بانده هاگی اعتراض کرده دی. آید دی پا معنی و مطلب بانی سو پویگی یعنی پویگی کسی قول قران رحمہ الله فرمای بماذا قال استاذ علی رحمہ الله نے کو دا سورۃ اول کے کم الفاظ راغلی دی اور دی په مطلب باندې سو پیږي او کنه تا تو یا او جل جل رب رز دیرینم دیر پو او ور کی خپوا دو دو دو دو. كسو... نور... او په خواري د ايمان الله رب ال عزت ورته ورکی ما دې دې په مطلب باندې کویږي ما ورته ویل کسو چې لیک امام شاه ول الله رحم الله و الله دانور کوچی توګه د علما تیر شي دي لوی لوی علما تیر شي وې دي ما ورته ویل چې هغه مسکینی زمانه کې تیر شي وې دي اوس زماني خبره کوم اكم... چې څوک به پوېجو کنه او یاو دی چې څوک به په کوم قران رحمہ الله <سؤال> فرمی ما دا تو دل راتوي چې ته به پوې یاو کنه پوېږي په راتوي لاوزر به په مطلب کوې ګم حسین علي رحمہ الله راتوي لې ما او دوي خمون ته د کا بیان وکړه راتوي نه پوېګم په او د دې بیان ځکه ته نشم کولې ما او تو ل چې خبره دا یو کڅو په یو سس پوېږي او چاته ویني چې بیان ولې بیا نو یو استاد راتوي له حسین یو سيز باندې سړې پخپله کویږي او بل تر هغه بیان نشي کولې ماتل وی ګور په هغه لکه ترخان ماتل خوګه ده ایتي ماته بیان کڅنګ پهګه ده ماتل خوګه ده وسې سړې اوسې کې سړې معلوم شي کې خوګه ده اته یې نه ده بیان کڅنګ پهګه ده ماتل دغه بیان کو نشي کېږي وی سړې ته معلوم دي خو ګوارې معلومي کې خو بیان نشي کولې د قصې له دې الله رب العزت سو خلقو کوزرونکي کې کېږي د دې بیان د وی بچات کې د لري نشي نوریف لامین د دې په مطلب دا کوم علماو چې اقوال ذکر کړی دي دا صرف د دې مطلبونی ذکر کړی د دې معنی نه د ذکر کړی دلیف لامین د لفظ معنی اشته دي نه مطلبونی علماو ذکر کړی دي معنی کې علماو کوي نو الله اوعلمو بموراده دا موږ دمر مرادونه مطلبون خصې مراد او مطلب ا الله رب دې عزت معلوم دی. انسان تا چده ده ده معنو مطلب خپل وص مطابق سو کوشش علمو کڑے صحابه اکرام رضی اللہ تم دی کڑے دے وصیم ورات چده آغا انسانان تے معلوم دے وَلِفْلَا عَمِيم اللہ کوئی پمانا دے دی, دی حروفو ذالک الکتاب لا ریب پیه ذالک الکتاب دا کتاب جده لا ریب پیه نشت دے شک پدی که ذالک <زالك> کتاب زین کیو سوال دار আজি ذالکا قرانی شریف ذالک سره خواراوی کی لری سیسه اشاره کی گی. او قرانی شریف کولی نو پکار داوا چې دلته حاضر اورې وی چې هاذل کتاب او حاضر سره نزیسته اشاره او ذالک سره لری سیسه نو دلتا حاضا جدی دلتا ذالکا پا مانا دا حاضا باندی دی اگر سنگا مجاہد رحمه اللہ نو ذکر کری دی چی دا پا مانا دا حاضا دی او ذالکای بی اولی روڑی دی نو اصل کی دادی ارضیاد عظمت اولوی شان دا پاری روڑی دی مثال کختو کی داسی دی یو تندی حاغس درا یو بلتن کی ناس تو دیروچتی والا د پوی ورا سړی دارنګ یاډیر ما دارا یا اکلمن څنګه نو څوک راشي منه دې مل ما تعرفت به خلق تکي منه دا ځکه دا په هغه خلک دی چې لویلې مدرسة لویلې شاګردانی دي لویلې درسونی دي نو هغه خلک دي نو هغه پختو کې لری د پار استعمالي دي و دا حقی دا عظمت اولوی شان دا پار حق لفظ دلی روالا استعمال کی نور مطلب امدانیزی سڑی دی دا قصی قرآن شریف کی دیر زیاد عظمت والا کتاب دی دا لوی شان والا کتاب ده. دی نور دی وجینا ذالکا پزی باندی حاضر آوره دی او نور امدت که ذالکا پماند مط... حاضر باندی دی دا حقی کتاب دی چی پدی که شک نیست دی نور اغصر دا دی عظمت طرف تشارو که بل دنوحات قیده دادا دنه یو علماء داوی ذالکه سر اشاره چی کی یو مفرد سیستا چی سیز یوی دویم مذکر دا پار رازی درین مشهد بالبسر چی پستر کو بند یو سیز دیدلی کی گی اشاره چی کی گی پا ذالکه سر مفرد سیز یو مذکر وی او درې مشهد بل بسور وی چه پستر گباندی لی دلی کیه گی کی. نو دلتا قرآن شریف خلاتون نده نازل شوی پستر گباندی نلی دلی کیه دلو مداغو مشهد بل بسور نده او دلتا اشارا پزارکا سر شوی دا شیخ القرآن رحمه اللہ فرمی دا نهوی کمی قیدی چی دی دا اکثری قیدی وی کلی قیدی ندی چه خام اقا بدق تسی وی اکثر ام دقسی وی کده ناوی قیدی دی دقسی صرف قیدی دی نور قیدی دی نو دا قیدی اکسری بی اکسر دقسی وی او کلی قیدی نید چه خاما خواه دقسی شی بیشیق القرآن رحمه اللہ فرمئی هادا سر اشاران دا جسی ست کی گی متکلم او مخاطب پا میسکی معلوم دي څوک چې خبرې کوي، څا ته خبرې کوي؟ د دې دواړو په میسکي او ستز معلوموي. نو د دې سیس اشاره په سره او حاضر سره کوي. مثال شیخ القرآن رحم الله دغه قرآنی شریف nonEmpty ذکر کړی دی او دارنګ حدیث نوم دوی مثال ذکر کړی دی. قرآنی شریف کې ګڼې مثالونه دي یو مثال لکه صورت قاف شپاگشتم سی پارا آیات نمبر انیس نور نمبر آیات سورة قاف شپاگشتم سی پارا آیات نمبر انیس وَجَاد سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَبِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنُهُ تَحِيد قاف شپاگشتم سی پارا آیات نمبر انیس نور نمبر آیات ذالک او ھذا سر اشارہ اگر مشہد بل بصور ضروری نه دی کی اپسر گو خاری بلکی د متکلم او مخاطب په معلوم وي وجاسه کرۃ الموت بالحقی را د شه علامات سختیاں یا بهشتي د مرگ بل حقی په اکثران ذالک د سختی کو ما کنت منه تحید نه د دینه تخیدون کی مرگ زکدن سختی, سختی, سخت سختی دا خو فستر و نخ کاري د او پې چا زرکدن لدللی دی فسترکو زرکدن چې د ها هغه کاری نه سختی فستر غښکاري نه خو متکلم و مخاطب مخاطرب په میز معلومه ده هرک منی زرکدن سخت د سختی دا راځي مسترف معلوم دی او خورآانی شریف په ځې ک سرې ړې شاره ده داره نور ګنډ م سالالونه شریف شری ک د دی حدیث کرا نبی علیہ الصلات والسلام تا وفد ابن قیس راغله وفد ابن قیس دیو چې کله راغلل مې ته مدینې ته وجدي نو مې چې دشمنانو حاغي برات ول دا غری سره دې نو حاغي چې نبی علیہ السلام ترغله اسلامي قبول کو ډېری خبري نبی علیہ السلام سره وکي بين ابيلي سلام ته فرمي فانا لا نعتيكا الا في اشهر الحرم اين ابيلي سلام منتاه د اشهر الحرم سلور عزتمند میاشتونه علاوه نور میاشتو کني شو راته محرم رجب دي قیرز الحج دي سلور میاشتو کراتلی شو بلنی شو راتلی بیا بيننا وبينك هذا الحي من مذر داو زمون پر میز که دا خوی قبیله چی کم پراته موزر دا قبیله چه پرته دا زمون دشمان دی ده زمون دشمانی ده دو زمون پا میز که پرته ده و که نور و نو میاش تو کرازه دو ده جنگ اگری به می ничего نمیو رو میاش تو به مون با نومن رو میاش صرف په عشره لولی هرم که ما شو و هی سو داد عشره لهم تا میاش دین دا سالور ده عزت میاش دین دن خوب نه موران <محرم> میاچ دی دا میاچ درشه کیه ولیدلی ندی بس در کو خورز ښکاری نه دا رنګ دا میاچ تخکاری نه هم حاضر سره بل دا قبيله کې دی دا په دې وخت کې نه لیدلې کېدله قبيله خو یو طرف تا و س دې سره خو موجوده نه و خو بیا می شرف په حاضر سره کړی دا ځکه چې نبی اسلام تم دا قبيله معلومه و او دا ابن قیز دا وقت چکمو نو دی تم دا قبیل معلومه و نو دی وجنه دی وجنه حاضر سره اشاره کرده نو حاضر سره اشاره سی دا مفرد، مذکر، مشهد بل بسورت تکیه اکثر دا غصی بی کلا کلا متقلم او مخاطب پمیز کې خبره خبر معلومه بی نو ذالکه او حاضر سر اشاره کیه ندی وجنہ ذالک الكتاب متقلم او مخاطب دوانتا معلوم دی قرآن شریف ندی ذالک سر اشارش شوید ہے ذالک الكتاب و ذا کتاب جدینی قرآن شریف لا رئی بطیحی نشت دے شک پا دے کے لا رئی بطیحی نشت دے شک پا دے کے ذہن کی اصول رازی شریف کے شک نشت دے علیک <الدعا> یو قرانی کړي د یو انسان مخه ته دی نو شکه دې شره کاتم نه په کې غلطی راغلي وي کمی دې آتے شي وي او قران شريف اڅدغه ځکم چا ټونه کې راځي په دې کې خوشکه دې شي جواب ته دا د شک مطلب دا دي چې شک په دې خبره کې نښته ایجاد الله رب العزت تر طرفه رالي ګری شي وي دا یقینی خبره دا چې دین نزول د الله رب العزت تر طرفه شي او کوم کتاب چې الله رب العزت تر طرف نه راغلی دی په هاری کې شک نشته دی داغه راتب نے لیکل انسان دی کمی دی اتې ته لیکل لیکل او کې غلطیانه د نزول په اعتبار چې الله رب العزت تر طرف راغلی دی په دې شک نشته دی د دې معنی صورت سورته لامیم لام میم سجده یويشته سی قران دوم نمبر 1 آیات, آیات نمبر 2 سورته الف لام میم یويشته مو تي پران تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب راتل دې کتاب لا ريب فيه نشتشک پدې کې پدې خبره کې من رب العالمين د نړۍ طرفه طرف د مخلوقات نه دی نو لا ريب فيه من رب العالمين نيشته دې شک پدې کې چې طرف آدربدا مخلوقات نه دي ولاری وفي دا مطلب دي چې کوم د الله رب ال عزت طرف نه راغلي پدې کې شک نشته او راتل چې دا نزول من عند الله دي دا یقینی خبره ده چې دا کتاب د الله رب ال طرف راغلی ده بل طرف نه نه راغلي دویما الله روي وفي امام قرطبي رحم الله و ان ته په ماننده نه هدا دفصیر قرطبی اول جلد ایک سو انسا تنمبر صفح کی ذکر کری لا تر فی شک مکوی تاسو پدیکے دلتا نفی پمانا دا نه سرا لا رئی بفی شک پکی نشتی نی شک پکی مکوی درین زین کی اصوال لازی کہ قرآن شریف خودلتوی لا رئی بفی پا قرآن کی شک نشتی امروز تو پدی صورت کی بیعزی کردی تیس نمبر آیات کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَّزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ أَوْ كَذِبٌ مِّنكُمْ ۗ وَإِن تَتَّبِعُوا رَأْيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقَدْ ضَلَّ سَعْيُكُمْ جرا لې ګلې موږ په خپل بنده باندې فاتو بسوره تیم مثلیه 32 نمبر آیات سورته بقره او آل نو دلته وی ک تاسو په شک و نو موږ کې څه په او نو وی ک تاسو په شک وي جواب دې را دی قران شریف دا ندی ویلې چې په دې کې شکوون کې نشته دي قران شریف دا و چې شک په کې دی دي شک شکوون کې خلق په کشت دینا مثال دیسی دی اللہ رب رزید یکی واس جزاد دی الله رب رزید سر شریف نشته دی و خلک شدی که آگا اللہ رب رزید سر نو سوک شریفی و دا معلوم خبر دا چه اللہ رب برزید سر بل سوک شریف نیشت دار این نبی علیه سلام خاتم النبیین دی بل پیغمبر د نبی علیه سلام نا روس ری اوس داسی خلک شدی که نبی علیه سلام نا روس خاتم النبیین منی. چبل پیغمبر رازمون کی ده؟ نو قرآن شریف کی شک خوشت ده نا خوششک اون کی خلق پده کشت ده نو لاری بفیه چه پده کی شک نشت ده نو زارکل کتابو دا کتاب جده لاری بفیه نشت ده شک پده که و دل متقین قرآن شریف هدایت ده رنا دا یا مضبط والده دا پارا دا متقینو ودل المتقين تفصيل ان شاء الله کجن باسو سبابو بیا غریو ا ل م الله رب العزت تویی ک معنا دیږي حروف ذالک الکتاب دا کتاب دا زی کتاب جنه لا ریب فیه شک پدی کی یا دوی معنا چې هدى للمتقين هدايته مضبوط وعليه ده بارا د متقيانو فاخر داوانا ان الحمد لله